mostok kedves hallgatók, a meti 7 podcast a 41. évzáró adását halljátok, aminek nem az a cím, hogy Évzáró, hanem az: hogy Tekstopornografi. Ezt majd később gászfele magyarázza. Így igaz, és aki most nem mutatkozott be nekünk, csak felhonfertálta a 41. adást, az Kelt volt. Aki pedig erre felhívta a figyelmet, az Póli Ferenc Ferenc, és hárman vagyunk, mint mindig ezúttal. És ez olyan játék és zsukás, muzik, vagy. Na, já, az játék, játék is, működik a tízperzenes. Mi ugye most fügyüljön egy klasszikus koncertót, és mi kitaláljuk. Aki, aki kérdez, kérdez? Igen, György, aki válaszol. Körtesi Gáspár. Nagyon jó, akkor az első kérdésünk, az mindjárt érkezik is. Kedves Gáspár, milyen volt New Yorkból hazajönni? Be -be Eseménytelen. Tényleg ez hány óra utazás? Sok vagy kevés? Rengeteg. A vasárnapom teljesen elment. Tehát így nem létezik vasárnap gyakorlatilag. És, és mit, mit csinál az ember, hogyha egyébként geek egy ilyen 9 10 10 órás utazás során? Megpróbál aludni? Aztán rágyja a bal lábát. Ezek nem olyan nagyon geek dolgok. Nem tudom fel, számol? Vagy mire számított? Nem, hát arra számítottam, hogy előkapja a bit tudom, a Nexus 7 2013-as tabletjét és azon eh, Tron Legacy-t néz, és közben, itt, tudom én, sudok az Android telefonján. Nah, uh, tesz, az Android. Nem repülőn buta akciófilmeket kell nézni, és romantikus vígeltékokat. De azt, hát, amit adnak nem a... Nem. Hát, amit adnak, igen. Jó, szóval, hogy akkor a kedves hallgatók tudhatják, hogy Gáspár hazajött New Yorkba, és egyből egy Pécs melletti kisebb falon távozott, Kérlek, GPS-koordinátékat is mondjál, hogy teljesen köszönet legyen, hogy hol lakom. Isten ennél többet nem mondhatok, mint ahogy arról sem, hogy Jelt is vidéken tartózkodik, valahol a keleti végeken. Úgyhogy... <gül> Nézd, hogy egykori startup szféráról beszélünk, most inkább dövezet. <gül> Igen, és az Edda művek első lemezei is ott készültek, ugye. Ezzel azt én én nem, nem büszke minden miskolci. Hát mondjuk, nem, értem, nem értem, hogy miért. De az Edda jó volt, de ebben most nem menjünk bele az egy másik hát fokhoz. Hát amikor te voltál fiatal és én még nem értem. Így, így, pontosan. Erről beszélek. Ráadásul azt hiszem, hogy mind a ilyen megfázott hangja van, de ez nem azért van, mert meg vagyunk fázva, gondolom. Részemről igen, első dolgom volt hazaérkezés után, hogy összeszedjek egy megfázást. Tényleg? Mert jó, na jó, én is meg vagyok fázva, csak én már hetek óta. És kell, te pedig hivatkozhatsz a, a szülői ház internet kapcsolatára és a veled levő mikrofonok mienségére? Van, van egy kis megfázás, mondjuk nekem is, de alapvetően egy nagyon nagy magyar hárombetűs internet internetével küzdök napok óta, Uh, annyira, hogy az adás elején még volt webkamera jelen, utána most, most már nem megy ki, mert annyira visszasett a sáv. Én nem mondanék semmi többet erről, de bajdos kocsi hozza a netet, jó hm. jól néz ki. Na hát ezért jó itt Budapest, hát azt nem mondom, hogy szívében, de mindenképpen Budapest, tudom én, bőrén, vagy, vagy a vékony belében. Menjünk csak vissza a szívcsakrára. Ja, nagyon jó. Budapest szívcsakrájának a szélét karcolgatom én itt és euh, nálam gyors és az internet, azt hiszem. Valamint, ha jól gondolom, akkor mind a hárman, ha, ha mennének a webkamerák, tudnánk mutatni egy, egy feldíszített karácsonyfát a környezetünkben. És erről az a kérdészetet teszem, hogy ti milyen izzósort használtok. Izzósort? Hát, tehát tudod, azok a fények a fán. Gyertya? Igen, ami úgynevezett hát, gyertyák. Vadállat. De tényleg vidéken laksz? És minden este meggyújtjátok mind a 40 gyertyát, és úgy nézitek a lángoló fenyőt? Nem, ez, ez úgy működik, hogy hogy este felkapcsoljuk a gyertyákat, meggyújtjuk a gyertyákat, igen. <gül> Megnézzük körülbelül fényképezők és kész. Ja, és aztán nem kell vele többet vacakolni, és másodnapban már ki dobjátok vacakolni. az egészet. Ó, az egy érdekes megoldás. Márunk átlag évente meghal egy ilyen ledes kínai izzósor, és utána az a, az a vége, hogy, hogy keresni kell a orosz ellenben működő igazi ízós, ízósorba még egyet, amit, amit kapcsol az egész, és kigyullad magától. Ja, mert hogy az viszont egy sorba kötött egy izzó, meghal, meghal az egész típusú. És igen, viszont amíg nincsen atomháború, mi leolvastanál róla a PVC burkot, addig működik. Na, addig működik, igen, igen. Én azt a köztes megoldást választottam a mi családunknak, hogy... Ilyen IP44-es szabványú, tehát kültéri használatra is edzett ízósorral dolgozom itt a beltérben, és ez úgy tűnik, hogy évek óta mindent kibír. Az az egyetlen hátránya van, hogy ezeket többnyire ilyen, ilyen fényjátékokba lehet kapni. Tehát úgy értem, hogy, hogy 8 programos, tudjátok, mint régen a, igen. a karóra volt, és viszont, hogy melyikkel indul, az sajnos szabályozhatatlan, úgyhogy bekapcsolás után mindig... Oda kell térdelnem a fa alá, és addig nyomkodnom, amíg elérem a csak úgy világít állapotot. De néha azért hagyom az ilyen alternatív programokon az a halványodik, felgyullad, hol itt, hol ott. Szóval, nem áll rosszul a fának. És programozni tudod? Hát, ha akarnám, biztos tudnám, csak kéne Pi. Van-e egy USB-kábel, van -e amivel, amivel meg tudod mondani, hogy milyen, milyen sorrendbe világítson? Ezért azért az menő. Azért, mert van egy feladat. Igen, igen, igen. Én is azt hiszem. Még Ez valami tizenegyébként e e e üteget ki a <gül> De viszont én rendes geek módjára azért egy pár dolgot meggeekültem a karácsony körül. Az egyik az az volt, hogy, hogy gondolván, hogy mennyire béne már, hogy a ember akárhányszor fel akarja kapcsolni az izzókat a fenyőn, az mindig letérdel, és ott a fa alatt nagy nehezen bedugja a konnektorba, egyébként nem elég hosszú dugaljat, vagy hát a, szóval a drótot, ezért én egy ilyen e, itthon hevevésző távkapcsolóval kapcsolható konektor segítségével távirányíthatóvá tettem a fenyőfát. <gül> Valamint a másik, hát ez már ilyen családos, felnőtt ember probléma, hogy e, hát felmerült, hogy nekem fel kell díszíteni a házon előtt álló tújákat fényekkel. És ezt e, nagy áldozatok árán meg is tettem. Ez, ugye ez kettő tuját jelent, ezért aztán két konnektort kellett mindig este így a homlokonra csapva, úristen, nincsenek felkapcsolva a fények a tuján, kimenni a hidegbe, és iszonyú nehézkesen bedugdosni. Ezért aztán a Barkácsáróházban vásároltam egy kerti, kétalzatos elosztót, amin egy mechanikus kapcsolóra is van. <gül> Úgyhogy most este 8-tól reggel 8-ig önmaguktól világítanak ezek a szerencsétlenek, de napközben lekapcsolnak. Az a legkevesbe, ezek után megnézzük a betörőknek a csapdállítós részét. <gül> Ott ezek mind rendkívül jól használható eszközek egyébként. Hát igen, igen. Én még nem fogtam velük se betörőt, se gyereket, de felmerül a lehetősége. Illetve van még valami ebben egy karácsonyfa befaragó app a világban talán? Az mit például? Az mi 3D-ben szkennel, ad neked tanácsot, talpvásárlás, stb. Egy piaci Dehogyis, hát egy, kell egy olcsó, illetve egy jó talp, Most már az összes aldiban is lehet olyan talpat kapni, amivel gyakorlatilag bármilyen karácsonyfát be lehet állítani egy mozdulattal. Ezt nem ismeritek? Az, ami, hogyha rátehénkedik, a falkal összezár? Nem egészen, bár ilyen összezárós. Négy karom van, a négy karmot egy drótfonat köti össze, és a drótfonat végei azok egy ilyen taposó pedálhoz kapcsolódnak. Ezt a taposok pedált kell így pumpálni tulajdonképpen, ami egy valami ilyen fogalaskereke szerkezet, hogy összehúzza, összép húzza a karmokat. A négy karom, tehát így közelít a fenyő törzséhez, és akkor végül így befogja őket iszonyú erővel egyébként, mert szép nagy erő van benne. Úgyhogy gyakorlatilag bármit, tényleg, hiszem, ha hogy így elnézem, egy olyan 10 centis törzs még lehet kezelni a cucc. És az ember kézzel fogja, lábbal tapossa, aztán utána még háromszor egymozdulatos kiengedés funkciót használ, amikor a felesége azt mondja neki, hogy ferde, édes fiam, ez a fa. Megigazított, kicsit aréb, és megint betaposott. Tökéletleg nagyon egyszerű, tehát azóta én már nem, most pedig már van kert, most már itt tudok faragni, van balta, van fűrész, mindig neki is készülök, aztán ehhez képest tessék, beleteszem, megálltam, kész. Úgyhogy erre is van már kutyuk. Nemét módon megoldották ezt a problémát, azt érzem. Én Sem, minden semmi minden kétkezes kés életvédelem. Ne aggódj, Ádám, ebben még nyugodtan lehet technikát meg technológiát vinni teljesen főlegesen és értelmetlenül. De majd amikor a androidos telefon nyomod a plusz gombot, hogy állj, húzzon szélesebbre, hogy húzzon szorosabbra. Igen, a... igen. Vagy hogy jobbra vagy balra. Egy kicsit döntsen a fán, az igen. De egyébként az, a Kickstarter az tele van ilyen projektekkel. Pont ezen gondolkodtam, hogy, hogy a mobiltelefonnal irányítható dolgok, amiket egyébként kézzel is irányíthatnánk, vagy nem is kéne őket irányítani. De lévén van még mobiltelefon, és vannak szenzorok, és vannak e, e, kis szervók, ezért valakinek eszébél, hogy mennyire marha jó lenne, ha mobiltelefonomról tudnám irányítani, mit tudom én a termosztátot. Ja, ilyen hírünk lesz is később, illetve most elgondolkodtam, hogy a képkeretnek a... Vagy a távolról látni, hogy férde a kép, viszont közelre lehet állítani, azért megint van egy... Egy teljesen felesleges, de nagyon nagy technológétik írlő dolog. Igen, egyébként ez is elgondolkodható, mert ez a, ez a, az egyedül barkácsoló emberek rászoknak arra, hogy ilyeneken gondolkodjanak, hogy hogy tudom egyszerre állítani a képeket közelről és nézni távolról, de ha ketten vagy, akkor ez a probléma megszűnik létezni. És nagyon fura, nekem például nagyon sokáig, hogy is mondjam csak nem vontam be senkit a barkácsolásainkba, és ezért most nagyon ehhez szoktam meg, tehát azt szoktam meg, hogy egyedül kell foggal tartani a, mit tudom én, a lécet, miközben két kezzel fűrészelem és csiszolom. ahelyett, hogy oda hívnék valakit, aki egyébként itthon tartózkodik, és nyilván szívesen segítene. Komoly edzésre tart uh, úgy, az ember, úgy, igen. a gyerek, én itt tanultam egyébként. Hamarabb volt kalapácsom, mint perem szerintem. Uh -huh. Na de, azt, mire mentem vele, menjünk is tovább. Igen, igen, azt mégis bölcsészlet belőled. A, az adást mindig egy égi jelenséggel szoktuk kezdeni. Most egy olyan égi jelenséggel kezdjük, ami amennyiben, amennyiben égi jelenség volt, az valahogy bement a földbe, és megállította a világ legnagyobb alagútfúró robotját. Igen, elmondom, hogy miről van szó, aztán mondjátok a tipéteket, hogy mi lehet ez a, ez a tárgy most Seattle-ben egy hatalmas egy alagútat, uh, aminek teljesen félrevezető módon az a neve, hogy uh, a Leskan Way viadukt, egy alagút, aminek viadukt van az elnevezésében. Igen, uh, és ez, ez az ez az alagút fúró a Big Bertha névre hallgatsz, a, ami most elakadt. Ez e, ez egy egy ilyen... jó volt véletlenül a Big Berta. Hát külön, De, hát... igen, igen. És ez, ez simán csak Bertha. Igazad van. Lényeg, hogy ez egy ilyen öt emelet magas uh, lyukfúró gép, ami, ami egy teljesen megállíthatatlan monstrum, és mindent ledalálni az útjába kerül egészen mostanáig. Ugyanis van egy valami tárgy az útjában, amit simán ad tárgyként hivatkoznak, ami megállította, és, és senkinek fogalma nincsen, hogy, hogy, hogy, hogy mi ez. Uh, Nagyjából egy hete foglalkoztatja ez, ez az embereket, és 2014-ig nem fogjuk megtudni, mert hát közülött ez a karácsony, meg az új év, meg a, meg a szünetek, meg akármi, és addig is ö, áll az egész rendszer, és próbálnak kitalálni valami olyan megoldást, hogy hogyan, hogyan látnak be a gép elé, hogy megnézzék, hogy mi is ez. És valószínűleg valami sűrűbb kőzet, de, de az alternatívák, hogy nem tudom, ö, évezredek óta ott szúnyadó tengeri szörnyet találtak, vagy, vagy e, titkos katonai bázis, vagy nem tudom, ezek sokkal izgalmasabbak. Hát nekem azt tetszik a legjobban a magyarázatok, vagy a lehetséges magyarázatok közül, hogy valakik beszortak oda rendkívül sok vonatmotort, illetve mozdonymotort, és hogy ezt találta meg a Berta. Az annyira gyönyörű lenne, nem, hogy rátalálnak egy ilyen mozdony temetőre. Azt nem értem ebben az ügyben egyébként, hogy egyrészt nem lettem vissza ezt a gépet, Úgy csak egy picit, hogy be tudjanak világítani mellette. De egy csak ugye az egy ilyen alagút szélességű pont. Igen, a másik pedig, hogy az összes amerikai komandósos meg mindenféle filmben ott vannak nekik ezek a rendkívül szexi száloptikáik, amit bedug a kulcsukba, és látjuk a világot HD-ben 240 fokban. a probléma. Miért nem csinálják? A tévében láttam, tehát igaz. A tévében láttuk azt is, hogy így ébrednek fel a, a, a, az évmilliók óta szüny, szunyadó tengelyi szörnyek, amik valójában egy más világról származnak. De hát az is igaz, nyilván. Az, de menően és elpusztizál a várost. Mármint Seattle-t? Aha. Nézd, jó, hiányod, nem valakinek, az... hogyha nem négy-öt jó híradóklip belőle két napig. Hát egyfelől, de másfelől az egyébként helyes kisváros, mégis mégiscsak van ott egy-két ilyen ismertebb cég, mint a Microsoft, meg a Boeing, csak a két legnagyobbat említsem. A Boeingnek biztosan biztos egy lenne a világ. a Microsoft az nem tudom, de annak van is kampusza, és lenne egy jó új logójuk. Az é. ablakon is kell elfáradni, még egy csápos logó azért az így feldobná a <hállt> Azt, és a, a gizmodóról linkeljük be ezt az adásnaplóba cikket, és Nyilván megjelenik az év GoKer kommentelős képe, a kövér Rob Ford Toronto polgármestere pont gif, ami, ami átvette a Goker GoKer kommentek között a, a First Post című tartalom nélkül de vicces uh. hozzászólást. És nagyon élvezem. Tehát a, a, ez a, a Robfordos Fordos most már annyira része, része a folklónak, hogy a, a Goker care New Yorki karácsonyfáján, karácsonyfa volt kitéve. De én nem tudom, hogy miről van szó, úgyhogy... A torontói polgármester, mi is írtuk róla elég sokat. Azt tudom, igen, ő az a vicces ember, akinek nagyon nagy a szája, és sok minden furcsaságot rábizonyítottak az elmúlt hetekben. Igen, igen, és uh, lévén, hogy a, a Gókernek eléggé... Hát nem, nem az, hogy, hogy első vonalbeli, de azért szerepe volt a, az egész botrányban. Ezért a, a kommentelők külön ke személyes, személyes kedvencként kezelik. Aha. És van, egy, van egy kép róla, amit mindegyik poszthoz gyakorlatilag berakják. Vagy a képet magában, vagy a, vagy a képre rá photoshopolva a, a, a cikhez, cikhez kapcsolódóan valami, valami apróságot. Folklór, na. Jó, Azon azt értem. automatikusan berakjátok? Tessék? Helyettük? Azon gondolkodtatok van, hogy automatikusan berakjátok helyettük? Nem, nem még. Vagy egy kis péttel, és ki tudja megelőzni a robotot. <gül> Minden esetre érdekes elgondolás az, hogy maga a Ford van az alagút mélyén. Ja, és ő tartja fel Bertát. És ő tartja fel Bertát. a képzelés. Azt gondolnátok, hogy ez meglepő, de azért ami tényleg meglepő, az az, hogy lehet Legóból olyan autót építeni, aminek a motorja is Legóból van, és működik. Ez engem... Szerintem az évlegmenőbb dolga. halálosan menő egyébként. De, hát egy 256 hengeres gépről beszélünk, ugye? Vagy valami ilyesmi. Tehát 200 sok henger van benne, mind nagyon pici és sűrített levegővel működik, tehát eléggé béna egyébként már, mint hogy nem, nem megy 30 gyorsabban, de hát egyszerűen 256 igen, 256 hengeres, négy motor, tehát ugye egyenként. Most csak azért se fogom tudni kiszámolni, mennyi a 256, 84-jel. 64, 64. 64, nem? igen. Tehát 64 hengeres motorokból van benne négy, és ezzel egy román fickó, meg egy ausztrál befektető szokott száguldozni Melbörn utcáin. Na, teljesen elmebeteg. Tehát erre azért nagyon sok mindent nem lehet mondani. Hát sok mindent nem. Ha csak ez nem csak egy Lego reklám, akkor érteném. Akkor meg megérte? Akkor meg megint, meg gyönyörű az, az egész. És a szóval... kotaku van róla egy cikk, és van egy anim gif, ami megmutatja hát azt, hogy a kis hengerecskék úgy dolgoznak. Őrült menő. szól -e arról a fáma, hogy egy hány legokockát használtak fel ehhez, b, negyedül volt összrakni? sajnos nem érjek. de 500 ezer legokocka. Honnan használ technikát? Igen. Tehát nem csak sima a legó, hanem technikát is. Duplóban elég keményen csináljunk. De annyival menőbb lenne, azért lássuk be. Az az igazi kihívás, igen, ez csak a macera. Hát minden esetre szerintem ez az év egyik legmenőbb fassága. Már bocsánat, de, a... de hogy is mondja ezt az angol? Azt keresed, hogy well wasted? Nem, nem, azt keresem, a, a már bocsánatot keresem, a pardon my French, vagy valami ilyesmi. Ah, igen és mert hogy, mert, hogy ugye ez a, a, a bocsánat, hogy csúnya szót használóknak egy ilyen vicces e, megnevezése angol. Jó, neki, neki van ilyen szokás, hogy mindent a franciákra, biztos, ami biztos. Így van, és hát az végül is nem is csoda, mert hogy a, a franciák meg mindenre saját szót alkotnak, e, és erről is szól a következő hírünk, hogy ezek a csodálatos franciák, azok címet adtak a mi adásunknak, Amennyiben a sextingre, ami tudjátok, az, amikor az ember lefotózza magát a telefonjával, de úgy, hogy nincs rajta túl sok ruha, és minden a világon sextingként emlegetik, azt a franciák textopornográfiként, eh, hogy is mondjam, csak vették fel a nemzet szótárába. Ami azért, hogy én is ezt, ezt, a, ezt a hírt olvasva kicsit úgy érzem, hogy kicsit ellustult a Magyar Tudományos Akadémia, nem? Nem, Lehet, miért gondolod? Jó, bizteséges, bevállaló szexet. Az ott lap után melyik volt a, a, az utolsó, ilyen magyarra fordított szó, ami, ami, ami hír, hír ért? A lapolvasó, az internetes szuperstráda. Jó, de ezek Egy is a... már 15-20 éve voltak azért. Én azt gondolom, hogy a, bár sok tudásom nincs a dologról, inkább csak úgy feltételezőseim vannak, de úgy vélem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Megfelelő Bizottság az értelmesen áll hozzá a kérdéshez, és ahogy a nyaktekerészeti melfekvenc sem honosodott meg a nyakkendő a magyarban, úgy, úgy gondolják, hogy valószínűleg az ottlap sem fog, ehelyett sokkal inkább a website, meg a, meg a honlap. Na jó, de a honlap végül is. A, a honlap, Na, a az úgy, pontosan hogy... ugyanabból a beszélgetésbe jött, amiben az, az otlap volt. De egyébként Gáspár te, aki ugye majdnem végezte a Balázs Géza intézményében, csak hogy rögtön mondta én a besározásodat. Miért is lenne az akadémiának feladata ez? A feladata nem lenne, de egy, nem lepne meg, kettő, szórakoztató lenne. Hát ehhez képest nem ezt csinálják, hanem a file például nem próbálnak mindenféle nagyon furcsa magyar körülíró verziót elfogadni, hanem e kanonizálták a file f a l átírását. Ja, most mennyiben jók, hogy egyébként a, a, a, a régi mekes fordítást, amiben illat volt. Amiben hogy volt? A régi, régi magyar mekes fordításban egy egészen párhuzamos univerzum a volt a technológiai zsargonnak, a személyi számítógépes zsargonnak. A file az irat volt például. Ja igen, igen. Erről beszéltünk is már egy korábbi adásban, hogy ott mindent máshogy hívtak, mint ahogy az emberek hívtak Ez kicsit olyan Apple szagú dolog, nem? Hát eh, igen nem galakaboszik. Ezt most nem értettük. Hát az, hogy lezárult a föld és elindult egy pályozomos evolúció, ahol aztán vitesállak alakultak ki, amiket manapság formaliban mutogatunk 50 forintért tökéletes, tökéletes körülírás volt, csak lábjegyzetben jövőzni meg, hogy nem a, a kifejezést nem értettük, hogy nem amiatt nem értettük, amit használtál a kifejezést, hanem a UPC miatt, aki ennek az internet kapcsolata lenyelte a jó jelentős többségét. Azért lesz kicsit ez nem... a rész. Mert mindhárman más darabjait halljuk ugyanannak a beszélgetésnek. Igen, igen. És viszont a kedves hallgatók fülében meg összeáll egy, egy ilyen nagy összeállós, összeragacsosodó sodó tésztává. Ami nyúlik is. De, akkor a végén megvédik a helyettünk. És uh, van köztetek olyan, aki tud franciául, és azért ki tudja mondani még azt a néhány példaszót, amit uh, ide írtatok, hogy... Általában a Gézei cserébe így vissza visszatűzésül, akkor mondom, hogy neked van meg leg leginkább a nyelvvizsgált franciából. többé kevésbé tanultam franciául. Van még szültransportáción, uh, akkor prénüktiál, uh, volt nő, videó, Agresszion? Ez nem hiszem, ezt biztos, hogy rosszul mondtam. Videoagresszion? És az micsoda? Az a videójáték? Az a médiaerőszak. Média nem, az a happy slapping. Az más. A happy a slapping a... biztos más, mint a médiaerőszak, de mi az a happy slapping? Ez a, ez a Knockout Game című dolog. Ah, uh -huh. az, az, amikor... Me, az amikor uh, uh, hogy hívják azt a filmet? <gül> Elnevezhetnénk ezt a mai adást egyszerűen, hogy hívják adásnak. Hiszen semmilyenek nem tudom a cikkben. Azt a hisz, hisz, le, lejje, közben a cikkben, a, a, a baladőrt azt ismertem a Walkman. de hogy a chat az a, a klavárdázs, az egy kicsit meglepett. És ahogy egy download gomb is csak Franciaországban nem azt a feliratot tartalmazott download, hanem, az, hogy hanem az a hogy tele Igen. Illetve a keresés is ott egy, ami research, rössz, rösszers, talán recherche. Ez csodálatos dolog. Hogy... És hogy nem a egy hogy hívják sem megválaszatlanul, a, a Knockout Game, aminek itt volt a francia forítása, az gyakorlatilag a, a Clockwork orange amikor élőben játszák a gyerekek, ami egy ilyen... A random megvernek embereket. Igen. Uh -huh. Hát ebből is látszik, hogy a franciáknak a, hogy is mondjam, csak piacvédőnyel használata az milyen furcsa és távoli konnotációkra ösztönözi a téma a Tényleg nagyon eredeti, és nehéz lehet franciának lenni. Egyébként is azt gondolom, hogy nehéz lehet franciának lenni, utána csak a sajtok segítenek. Meg a bor, meg a zene. Mit adtak nekünk a rómaiak tényleg? Adtak bort meg zenét? Vagy az a franciák műve? Adtak a franciák még. Uh -huh. Uh, Izzi még eszembe, pont tegnap néztem a Only Connect című brit uh, csodálatos quiz a hetedik évadát, itt annak nagy részét, és, és hogy a franciáknak van az űrhajósa is saját nevük, de azt minden más nemzet is megjátszotta, aki ki tudott lőni egy, egy embert a, a Kármán vonalon kívülre. Ez az pont van. ilyen kivétel. Igen, sőt, van, van is egy ilyen, tényleg citation időt, mert így fejből nem tud hivatkozást keresni ehhez, de amikor voltak ezek az űrturisták, hogy amerikai milliómos most befizet az oroszoknak, hogy akkor vigyék el egy körre. Na ők hivatalosan nem hívhatják magukat astronautáknak. Legalábbis állták, a Gondolom. Mert legalábbis néz a rájuk, amikor astronautáknak nevezik magukat, vagy valaki no, asztronautának nevezi őket, ugyanis ők csak kozmonauták. Hát csak, amennyiben az csak, hiszen az oroszoknál hívják kozmonautának az űrhajóst. És ugyanazt nem tudom, hogy számszerűen tényleg ezt tudjátok, hogy számszerűsítette valaki az űrversenyt, és tudom én hány ember volt hol, érdekes lenne látni egy infografikát, mert azt gondolom, hogy, hogy talán több orosz lehetett az űrben, de az biztos, hogy több orosz kerülte meg a holdat. Van egy csomó dolog, amit hamarabb csináltak. Így van. De ha már űrverseny, akkor úgy kéne számolni, hogy melyikük került meg gyorsabban a holdat. Az is igaz. Melyikük autózott a holdon? Abban például az amerikaiak jobbak már persze, hogyha az egész nem csalás, nem állítás. Szóval be, hogy kínaiak jó, és akkor ehhez képest a kínaiak, hogy hívják az űrhajósaikat? Ők a tajkonauták. Na tessék. És ezek szerint a franciák pedig spassionautáknak mondják a sajátjukat? Azt az egyet. Úgy. De ugye egy volt ő nekik. Biztosan van már több, hát most az iss az azért tényleg boldog-boldogban kilőttek. Igen, de valahogy... És ehhez képest a magyarok megint egy ilyen különutas akármit hoztak, és Farkas űrhajós. Igen. Hát, tehát az a Space úgy kellene angolra fordítani? Az űrhajóst? Nem, nem, nem, nem. nem. Hát egy Astro-Magnauta, tudod. Ja, tehát, ugye tehát csak astro le, le van tükör fordítva, le van kozincizva. Leghazincisztek, szegény hűrhajóst. Így de kínos. Még van egy, hát a nyelvekhez nagyon távolról kötődő hírünk, de azért ez is érdekes. Amennyiben Ellen Turing, ugye mindenki számára, remélem legalábbis, aki az informatikával bármilyen közösséget vállal, mindenkinek ismerős Turing neve, aki azon túl, hogy a Turing automatáknak is a feltalálója, és a II. világháborús kódfejtőknek az egyik legismertebb képviselő, és talán vezetője is volt egy időben. E, és aztán mivel kiderült róla, hogy meleg, ezért... E, hát a, súlyos atrocitások érték, most nem emlékszem pontosan, de talán az életébe is került ez a, ez a hír. Hát volt egy körkéményi kasztráció, talán tanul gyilkos lett, vagy meghalt, vagy senki nem tudja pontosan, hogy, hogy segítettek neki abban, hogy meghalljon. Minden esetre a, az állam és a, a királyi intézményrendszer rendkívüli rossz hallását fejezte ki annak idején, amikor kiderült, hogy Turing meleg, na hát, ő neki most a királynő megbocsátott. Vagy ez nem kért, inkább úgy mondanám, bocsánatot kért, hogy annak idején megkurcolták ezért. De mindenesetre most már nem kell aggódni miatt, hogy, hogy mit gondol róla a királyi család. Hát emiatt nem. És képzeljétek el, teljesen nem emiatt, és nem is tudom pontosan, hogy egy Facebook megosztás kapcsán belefutottam egy LMBT magazinnak a az ilyen szokásos évvégi listák özönébe való beszállásába, mi szerint a, a, egy csomó ilyen világ legerősebb emberei vagy legnagyobb hatalommal bíró emberei lista készül, évvége felé, és ők elkészítették a, a világ legnagyobb hatalommal bíró meleg és leszbikus emberei listát, és Tim Cook az Apple fővezére lett az első rajta. Mi a meglepő része? Az, hogy ennyire hatalmas? Nem, hanem, hogy nem tudtam, hogy meleg, de ezt tulajdonképpen persze azon túl, hogy értéke van, tényleg mindegy, az mindenképpen egy ilyen, egy ilyen vicces lista volt. Tehát kicsit, kicsit egy ilyen öndefiníciós kényszernek éreztem ezt a listát, hogy ez mindenképpen kell a, a, az identitáshoz, legalábbis szerintem szerint a magazin szerint, hogy, hogy számon tartsák a az még az ilyen listák tekintetében is e, ezt a fajta megközelítést, vagy a listáknak ezt a fajta, vagy ezt a szempontját. E, e, és én persze rendes bulvárolvasóhoz méltó módon e, csöpögő nyállal De. lapozgattam végig a listát, és lepődtem, hogy na hát az is tényleg apám. De. De rendes bulvárolvasó, miért van? Ezt nem, nem hallottad még? Hát ezek szerintem vagyok elég rendes bulvárolvasó. Bulvár nem, nem Beszélték előtted. akkor, amikor, amikor átvette a stafétát Steve-től a, Steve a Szenttől. De, persze De azt, azt is beszélték, hogy gyakorlatilag a szexuális, mert nincsen ideje a munka mellett. Hossz, hosszan cikkeztek azon, hogy, hogy, hogy miért nem áll ki az ügy mellett, vagy, vagy miért, miért nem beszél erről, és akkor végül talán egy hónapja volt egy, egy ö, olyan, beszéde valami megnyitón, vagy akármin, ahol, ahol volt egy bekezdés, ami akár úgy is érthető, hogy, hogy ez volt a hivatalos kiállása. Igen. De most, de olvastam, ezt a most olvastam, olvastam ezt a bekezdést. Most olvastam ezt a ja, bekezdést, de az ez lényegében egy, egy, nem is egy coming ott volt, hanem egy erő, erőteljes kiállás a, a, a meleg jogok mellett, vagy mondjuk úgy, az egyenlő jogok mellett. Igen, ezt most akkor búlvárosan körbejártuk rendesen. Minden esetre volt Google vezető és a listát, csak mondom, kacsintok, ha, ha ha De ez no, no, volt, no. egy volt. Egy lány volt. line, line ez sokkal érdekesebb, hogyha ha ez a hatalom számít, ö, és ezt kerül a lista elejére, akkor az, az mit jelent a világról? Hát, Szemben, hogyha politikus lenne? Hát, vagy lenne egy-két elrejtett a az mindig jól jön. <gül> egy iPhone-on nagyon sokáig kell valaki ütni, hogy meghalljon. Ha már a listáknál tartunk, akkor, akkor nem tudom, néztétek, a Verge, mondhatnám, a kedvenc újságunk is lehozta a, a maga 50-es listáját. Közben persze megírták szabadhoz, hogy ők nem szoktak ilyen listákat készíteni, de most azért mégiscsak... Annyira utálom a listákat. És a, ja, igen, most lista van nagyon. Hát ilyenkor listákat kell csinálni, és aki újságot készít, az ettől persze fázik, és egyfővel meg... Nyilván kényelmes és másról, ez egy olyan, egy olyan könnyű forma. nem újra megtető tartalom, nem? Így van, ez egy legyártható, ez egy ilyen szakmányban gyorsan gyártható tartalom. Csak azt kell kitalálni, hogy miről szóljon a lista, és aztán csak csinált. Na hát a Verge is beállt a sorba. Nyilván az IT-ipar 2013-ban a legmenőbb embereit sorolta fel, és szerintem most akkor csináljunk versen semmi hogy szerintetek ki volt az első az ő listájukban. Mi, mi volt a lista konkrét címe? Legalább ennyit segíts? Hát azt most Tontán biztos, hogy meg fogom tudni mondani, de egyébként meg The Verge 50. Ez volt a konkrét címe. The Verge 50. Ez nagyon konkrét is, és körülhatárolható. Mondom, hát, tropé, de, mondom, de a csak azért, hogy leesek ide a lista is. Igen? És Snowden. Ja, ha, ha, ha. Hát nem lapoztam végig mind az 50-et, de az első 20-ban nem volt benne Snowden. Ugye IT szempontból ugye, azon túl, hogy rendszergazda nem különösebben számít szerintem. Hát nézd, szerintem mindegyik amerikai nagy felhőszolgató cégnek az éves gazdasági jelentésében meg fog látszódni az, amikor ő beszélni. Ez viszont így van. És ilyen értelemben nagy hatással is volt az IT vagy ICT szektorra, de, de itt persze azért inkább egy ilyen pozitív megközelítést alkalmaztak, és a legnagyobb gondolkodókat, újítókat, üzletembereket hozták. Elmondjam nektek a dobogót, vagy még azért, meg tippeltek még egy utolsót. Gáspár. Hát akkor Tim Cook-ot oda is. A Tesla-s csávó. Ne hülyeskedjetek, mit hozott a Tim Cook ebben az évben semmit. az égvilágon semmit. Bezzeg a tesla csávó. Na, ő be is csúszant az első helyre. De nem, nem áll. Elon Musk a number one a Völcsötvenes listáján. De aki ez ugye a Teslan kívül még a SpaceX, meg a Paypal is kötődik, illetve most éppen egy, egy olcsó mágnespárnás vasutat szeretné építeni a nyugati parton, vagy a keleti parton, már nem tudom, sose tudom. A nyugati parton, Ez San Francisco és Los Angeles között. Ja, egyébként a... Elon musk kapcsolódik a legjobb paródia, vagy Twitter paródia account talán meséltünk róla, nem a board Elon Musk-ról. Uh -huh. Jó, akkor menjünk is tovább. Szóval. Még azt megmondom, hogy a második a Jeff Bezos lett, aki ugye az Amazonnak a CEO-ja, és ő is űrutazásban játszik úgy egyébként, meg megvette a Washington ja, posztot idén. Ja. Megvette a Washington posztot, az azért egy fontos és érdekes lépés. És a harmadik pedig az én személyes kedvencem, a 38 éves anyuka, aki a Google-től a Yahoo-tól az ment, hogy ott rendet és rendet is tett, Marissa Mayer. Egy picit szeretném azt, hogy egy idő után azok az emberek, akik hatással vannak az életre is, de értem a verznek a szempontjait. Ó, miért hát, nem azt mondta Ferenc, Ferenc, hogy ez az életismeralom stílusát, vagy CSS-ét használó, vagy borítóként? Hát akkor semmi ló, ez volt. Igen, pedig ez volt valóban elég érdekes a dizájnja. De hogy Keltnek is adjak valamit, a nyolcadik lett Notch a listán. Ugye hát, ő notch a... azt mondja, semmit nem csinálok. De idén semmit az igaz, de a Minecraft-nak ő a feltalálója vagy gyártója. És most itt nagyon lapozok, lapozok, hogy találok-e rajta valakit. Hát Johnny Ive ott van a tizenkettedik helyen, hogy azért. A pirosra festette Kukát? Hát egyfelől, de azért úgy, ha már éppen ott volt, akkor az aiweh is újra dizájnolta. 9. az Aiweh-vesz, Google alapító válásban levő felsége, a 23 enemy-nek az alapítója. N. így van. Szóval, hogy azért érdekes ez a lista, érdekes rajta végén Na jó, és 14. kell, tudod ki a 14.? -dik? Edward Snowden. Na de várjál, várjál, várjál, azt nem mondta, hogy a helyen a, a Glen Greenwald. Ezt nem mondtam valagon, miért kellett volna, az kicsoda? csoda? Uh, az az újságíró a New York Timesnál. nál Így van. Na, és, az úgy, oké, hát ő azért Snowden-es cikket írt kettőt idén. Uh -huh, uh -huh. A, az, az az újságíró, aki snowden bemutatta a világnak nagyjából. Na. Egy, Mert hát, snowden, egy he, snowden pontosan egy helyen előzte meg Kanye Igen, igen, igen, Kanye West is itt van, aki ezt újra és minden alkalom mondjuk el nagyon vicces módon elvette Kim kardashian és az még nem elég vicces, ezért gyereket is csináltak együtt, akinek a Northwest nevet adták. Ami hát. hát szerint, lehet, lehet számos. Illetve, illetve hát itt van a 16 helyen Sheryl Sandberg, aki meg, aki, akivel meg tele van a Facebook falam, nem tudom, nektek is tele van-e, de hogy 2013-ban arról is szólt, hogy Sandberg <háv> körbejárja a világot, és minden olyan fényképeket készít, ahol ismeretlen emberekkel ölelkezik, és közben maguk elé tartják a Lean In címkönyv. Bet, amit ő írt, <gül> hát te egyszer kapok egy ilyen képet tőle. Ö, mert te fel vagy, ezek szerint lebújtom. Igen, én követem, követem Sheryl sandberg aki ugye a, a Facebooknak a mondjuk így operatív igazgatója, vagy, vagy hát ügyvezető igazgatója a tulajdonos Mark Zuckerberg mellett, és egy ilyen középkorú csaj, most írt egy könyvet arról, hogy dobd be magad, és nőként te is lehetsz nagymenő, és ezzel körbe hakniszta a világot idén. Itt jelzem, hogy 13. helyen Szatoshi Nakamoto van a bitcoinnek a feltalálója, akiről a mai napig nem tudja senki, hogy kicsoda vagy kicsodák. Helyedik helyen, helyen mondtad? 13. és arról a bitcoinról van a szó, minek uh, idén az árfolyama az egy és az ezer dollár között mozgott, tehát még nem teljesen stabil. <gül> igen, igen, igen, igen. Hmm, azért van itt minden, és tényleg még csak az első húsz helyen járunk, hogyha egy kicsit tovább mennénk, akkor, akkor egyre kevésbé is. Ez is egy... Mert te embereket találnánk, de a huszonrodik helyen ott van a Pusszi az az orosz uh, lányzenek arra, akik, uh, uh, akiket nagyon csúnyán becsuktak, mármint hogy egész pontosan a, az orosz elnök maga. A huszonkötediken, ott az a csávoknak, nem tudom kimondani a nevét, viszont minden mostani filmben ő szerepel. Cumberbatch Az. Most ez, ez a lista minél, minél jobban nézzük, annál szeretvedettebb. És annál kevésbé látszik bármilyen átvezető logika. Az, az a lista, amin Stephen O'Loffett <tos> és a Pussy Riot és, és Johnny Ive és a, a, a bitcoinos ember az, az mind egy, egymás mellett lehet az, sőt, rossz vedon. Hát, és itt van, itt van ráadásul a, a Picha nevű ember, aki ugye mostanában a, az Android Android-ért, a Chromeért és a Google Appsért is felel, Sundar Pichai, aki szintén egy ilyen régi híresség, ő vette át a, a, azt, a, attól a kirúgott vezetőtől a Stafita akinek, aki most persze szerencsére vagy sajnos, de nem üte szembe a neve, hogy az Android éléről. Vagy várjatok? Nem, nem, az nem kirúgott. Így van, és Én ő nem lehet, Akinek az, az Excel a Google alapítóval. Kavar most. Istenem, tökéles sem bulvárra volt. Bulvár adást nyomunk, ennek én örülök. Igazából az van, hogy az, ha az a listalat még szólna egy zene, akkor az én igazi Gesamtkunstwerkben lenne van benne minden, de tényleg. Hát de mi történt 2013-ban az van benne. Szeretném jelezni, hogy közben táncolok. Tényleg? De az ablak egy előtt? Vers, Gesamtkunstwerk. Nem baj, te csak táncolj. Így megnézem, hogy ki az utolsó. Közben találtam még egy snowden -est. Jó. Uh, uh, jo. <coughs> utolsó ember, konkrétan nem tudom, hogy kicsoda. Ő az ötvenedik? Annyiban utolsó? Igen, igen. Az Adventure Time-ban valaminek a hangja. És Tim Schaefer el fog játékot csinálni. Egy szakállás fickó. Ő konkrétan az, az Adventure Time-nak a kitalálója. De az mi? Az egy rajzfilm. Kő alatt élsz? Egy szatyor Az Adventure Time az 2012-13-nak, az új póni sorozat a langyjából. Hát ezen a listán nagyon hosszan tudnánk, tudnánk csámcsogni, azt hiszem. De akkor, ha már itt vagyunk, akkor egy, egy kulturális ajánlót beszúrok ide. A 42. a Verge 50-es listáján General Monet, aki Money, aki egy fekete nő akinek mindig ilyen előrefelé áll a haja és én nagyon-nagyon jó, eléggé geek zenétól Geek zenét? Abszolút geek. Hát az Arc Android volt az első lemezének a címe, és egy ilyen, egyrészt egy ilyen alapokra építkező, mondjuk, hogy nem is tudom, swing, a swing gondolása talán egyrészt másrészt a témája, azok abszolút ilyen, ilyen skifi beillő történetek, illetve Electric Lady az új, új lemeznek a címe. Tehát, hogy őt nagyon-nagyon ajánlhatom mindenkiknek, és egy nagyon-nagyon jó zene, úgy egyébként is. Úgyhogy, General Monáé, így kell őt írni, és 42. ezen a listán tessék szépen rákeresni. És most már hagyjuk, hagyjuk ezt a listázást, mert nem sose jutunk tovább. Ha legjobb, de... Kihulló, rá, azt van egy telefonokról. is a témák közül, mit oh, úgy, De miért? Nem már! Annyira lejárt, annyira 2013. Előre kell néznünk. De hát az egész 2014 ra fog szólni, hogy hogy kacsintással is lehet lesz, majd fontos. Szerintem meg, de szerintem ez fontos lesz jövőre, hogy a, a szemüveg... A szemüveget komolyan gondolja a Google, és nagyon kevés olyan Google termékalkalmazás vagy eszköz van, ami folyamatos sajtóerdeklődést vált ki, és amire egy gerjednek a... a a felhasználó. A gékek, de de őrületesen jövő egyébként, tudsz, de nem tudom elképzelni, hogy ezt el lehet adni embereknek valóban. Én meg azt gondolom, hogy a, hogy a mit tudom én, a Wave az valóban jövőszagú volt, és valóban csak a gikeket mozgattam mozgatta meg igazán. Ehhez képest a Google Glass meg valami olyan dolog, ami például, hogy más nem mondjak, az összes okos óránál egy egyel érdekesebb dolognak, tudott maradni egész 2013 folyamán. Az okos óra történet, Igen, az, az, okosóra, az okosórával még az előtt sikerült kitalálni, meg rájönni, hogy ez valójában nem menő, hogy elterjedt volna. Az okosórának az első verziója, ezt mindig nem mondom, amikor szóba kerül, és még idén le fogom írni egy is egyébként, az nagyon menő volt, a Pebble. Utána viszont a kütyügyártók vették kezükbe a témát, akikről kiderült, hogy, hogy, hogy, hogy lövésük nincsen arra, hogy ez mire való. És itt van elrontva amúgy. Hát elrontva még nincsen, én azt gondolom, hogy az első hulláma lepörgött 2013-ban. Való igaz, ahogy a Kelt is mondja, hogy, hogy a kücsügyártók fogalom nélkül csak nagy hirtelen gyártottak valamit, ami akkora volt, ami egy csuklón elfér, és tartalmazott informatikai funkciókat, és semmi köze nem volt az okos Az A Pebble az egyébként megszárnyal, ugye ez a Kickstarteren en összehozott első ilyen, nagy menő okos óra projekt volt, ami most éppen a friss hírekben is szerepel, amennyiben jövőre jön ki a, a saját alkalmazásboltjuk, vagy ekoszisztémájuk, ahol majd már lehet a nyitott rendszerre fejleszteni mindenféle appukat. Én a pebble nagy jövőt látok szemben mondjuk a, a Samsungnak az okos óra megoldásában, vagy a Sony Smartwatch 2-ben, vagy ezekben a bénaságokban. De hogy... Mindenkinek nagyon gyorsan lépnie kellett valamit, hogy a piac ne érezze úgy, hogy ezek a, ezek a fiúk elmaradtak, vagy ez a kedvenc márkájuk elmaradt, és meg 2014-re meg csinálnak is valami rendeset. Egyébként tele vagyunk ilyen hírekkel, hogy így hirtelen kell csinálni valamit a piacnak, és, és ezek mindig ilyen buzzvördek, amit valaki felfűt, és akkor kénytelen mindenki utána menni. Épp most olvastam, hogy, hogy uh, talán Valkon volt az, aki. De széttárt kézzel és elmázott szemfestékkel vallotta be, hogy az Apple 64-bites mobilprocesszora keltette hullámokra felülve ő maga is gyorsan kihozott egy 64-bites architektúrát, amire semmi szükség, még évekig egyszerűen értelmetlen mobiltelefonba 64-bites architektúrát rakni, de olyan ez, mint a megapixel a fényképezőgépekben, meg a magok száma. A, a mobil processzorokban most ez is olyan, hogy 64 bites processzort akar mindenki a telefonban, úgyhogy akkor lesz 64 bites processzor. Igaz, hogy nincs mire használni, de hát a marketing eladta ezt is az embereknek hamarabb nincsen annak értelme lett volna. Ez is nagyon ciki. Az okos óra valahogy ugyanebben a zsák futott bele, de szerintem ebből még kitörhet, mert egyébként a koncepció tök jó. Ez a buzzword maga egyébként viszont gáz, gázra. nagyon gyorsan kiéget olyan dolgokat, amiket először kéne találni. Hát, és aztán lehet, hogy ezek elásódnak pár évre a homokba, és aztán előkerülnek, mondjuk maga az érintő képernyős telefon, ilyen volt, a tablet ilyen volt, ezeket mind felfedezte nekünk az Apple újra, holott... De mindjárt emlékszünk, hogy ezek a dolgok léteztek az Apple előtt is. Tehát mondjuk érintő képernyős telefon létezett az iPhone előtt is, csak azt még mindenki azt gondolta, hogy batmaság. De aztán Steve Jobs megeladta nekünk, tök jó. jó. Steve Jobs meghalt. Steve nem csak meghalt, a és azóta. A... <sorítás> <sorítás> a igen, és azóta az nagyon lecsat, nem is számíthatunk ebben a témában. Most ezt a Stafita botot szerintem átveszi a Google egy kis időre, tényleg csak rövid időre meg a Kickstarter-es projektek. Ugye, aztán majd valahogy egy csak visszatér az Apple, hogyha megtalálja az igazi vezetőjét. Hát ahhoz, hogy a Kickstarter-es projektek ezt átvegyék, ahhoz hinni kéne a tömegeknek az ő bölcsességükben, ami hát, hát nincsen valójában, de mindenki szeretné, ha lenne. Hát nincsen, de hogy mindenhol össze lehet, tehát, hogy tehát csomóan össze tudják kalapozni a pénzt arra az egyébként vicces történetre, amit, amit gyártanak. Illetve a másik, hogy ezt, hogyha a másik oldalról nézzük, tehát nem egy ilyen technikatörténeti nézőpontból, hanem, hanem hardcore fogyasztóvédelmi oldalról, akkor az van, emberek folyamatosan szarokat vesznek, amiket aztán kidobnak és csalódnak bennük. Fordított persze. Így van, így van, így van. Nekem például van új telefonom, de nem erről jutott eszembe. Nem azért. Nem. Tényleg, milyen a telefonod? A kedves hallgatók nyilván velem együtt izgoltak, hogy lesz Moto MotoGym. Nem csak a hallgatók az bezzeg megjött, a szemüvegem, az másnap, tehát ö, következő hét hétfőjén jött meg, úgyhogy én nélkül kellett hazajöjjek. Uh -huh. Úgyhogy nem hát, is láttam a Bárens Nem is láttam. Na hát ezzel szemben a Moto G az volt megérkezett, megkaptam, beüzemeltem úgy nagyjából, most már használom egy pár napja, és nagyon ilyen kétféle érzés volt, mert egyfelől hát ilyen nagy csalódás volt, mert gyakorlatilag akkora, mint a régi telefonom, és úgy is néz ki, mint a régi telefonom, és egyáltalán igazán semmit, Tehát nem, nem az az érzés, hogy sokkal vékonyabb, nagyobb a képernyő, jobb fotókat készít, vagy valami, hanem hogy pontosan ugyanazt tudja, mint a régi, így látszatra. Másfél pedig legalábbis az eddigi tapasztalataim szerint, az a nagy különbség kettő között, ha a régi telefon nem működött, az új telefon meg működik. Igazán, de tényleg nincs köztük más különbség csak ez, de azért ez úgy kezd az elmúlt napokban úgy egy ilyen meghatározó pozitív élményé válni az új telefonnal kapcsolatban, hogy nem elég, hogy olcsó volt, egyébként körülbelül szerintem nagyjából egy az a Samsung, mi is van nekem, S Advance, Galaxy S Advance és a Moto G, vagy a, vagy a Samsung egy kicsit olyan drágább volt. E, és akkor ehhez képest ez, a, ez, a, ez az új telefon, amire ugye megérkezett a KitKat frissítés úgy volt, hogy majd januárban lesz rá a KitKat, az eladását azt, a, azt Jelly Bean-nel kezdték el, és én is Jelly Bean nel kaptam, de tegnap, azt hiszem, hogy tegnap előtt egyszer csak szólt a telefon, hogy volna rá itt egy KitKat frissítés akara amely én persze akartam, tudván tudva, hogy a kitkat igazándiból semmi újdonság nincs a felhasználó szeme felé, mindössze annyi, hogy, hogy az egész memóriakezelést újraírták benne, és sokkal kevesebb memóriával is megelégszik. Úgyhogy meg nem fagy ki a Snapchat. Meg nem fagy ki a Snapchat, bár ezt nem próbáltam ki, mert az a alkalmazás valamiért engem nem mozgat. De azt tény, hogy van egy telefonom, amire nem kellett ilyen mindenféle trükkös appokat felvigyeszteni, amik ha hazaérek, akkor a Wi-Fi-t gyorsan a mobilnetet, és így egy napig kitart, kitart az akku hanem mindenféle bűvészkedés nélkül, 24 órás használat után valahol 40%-on volt még az akkumulátor, tehát ez így két napot simán bírni fog egy feltöltéssel, és, és, és egyszerűen fönt vannak rajta az appok, és nem akadnak, és tudom én, lehet vele ványt is készíteni, meg, meg valós időben lehet felvenni vele a telefont, tehát nem azon az első mondatomat az engem hívó ember nem hallja, mert az valahol elvész a, a processzor lassúságában, meg a kevés memóriában. Ez ennyire innovatív feature lenne? Hát azért ez nem csak a kitketnek köszönhető, de a, a KitKat az ezt tudja lényegében, hogy a, az ilyen 500 meg 750 megabajtos RAM-mal rendelkező készülékek is viszonylag elfogadható módon fognak működni. Igen, és a legtöbb telefon ennyire rossz. De egyébként igen, nekem is ez a tapasztalat, hogy a legtöbb telefon ennyire rossz, hogy alapvető funkciókat nem képesek értelmesen, vagy ilyen, vagy ilyen jó user a biztosítani. És úgy tűnik, hogy a motog re képes. -e. Hogy mondjam a negatívumokat is, a, a fényképezőgépe pont olyan szar, mint ahogy a tesztek írták, tehát tényleg szar, a videója nem különben, ráadásul még túlszaturált, meg ilyen ször, borzasztó az egész, nagyon olcsó inkább úgy mondom, a, az egésznek a tapintása, meg a... Meg a súlya, meg a vastagsága, és mindig egy kicsit ilyen, ilyen olcsóságérzetet kell. És az, az, az a kijelző, ami, ami van akinek fontos, van akinek nem fontos, én a nem fontos táborba tartozom, tehát nekem tulajdonképpen mindegy, hogy milyen a kijelző. De még én is észreveszem rajta, hogy ez nem olyan nagyon jó. Mit, mi? hogy, mi nem, az, fontos? hogy nem fontos? Gyakorlatilag egy darab kijelző az egész. Igen, igen, igen, de hogy én azt gondolom, hogy egy, mit tudom én, 720p-s vagy akár egy annál kisebb felbontású kijelző is, ha kicsit szemcsésen is, de megjeleníti a dolgokat, és ez nekem elég, nincs, nincs tőle ilyen vizuális orgazmusom, hogyha, hogyha full HD-ban látom a, az interfészt mocarogni, vagy hogyha a videókon egyáltalán semmiféle recézettséget nem látok, ez engem különösebben nem érdekel, mondjuk úgy, hogy... Nem is tudom, elég fejlett a vizuális asszociációs képességem ahhoz, hogy egy szemcsés videóból is tudjak jó élményeket szerezni. Gáspont, találkoztam el olyan emberrel, aki egy nem csak a típus nézte meg, hanem azt mondja, hogy mi államol-e, de mert az rosszabbul néz ki? Hát mindjárt de... ilyen ismerőse, de, de, de, ugye de Ádám, amikor először volt kezemben pentál kijelző, akkor egyből azt mondtam, hogy ilyet soha többet nem veszek, mert, vagy soha, soha nem fog venni, mert, mert katasztrofális rossz ránézni is. Igen, so, én én is, is látom a különbséget, nem én is látom a különbséget a kijelző között, és uh, például azt kell mondjam, hogy a MotoCsi kijelzője az egy, az egy eléggé ilyen bazári hatást keltő uh, cucc. Nem tetszik az ajándék, amit hoztam neked karácsonyra, hát jó. Most, hogy kifizet, akkor viszont nem, viszont így tulajdonképpen. De nem, nem, nem. Tehát pontosan arra próbálok kiugadni, hogy, hogy ezek a dolgok kevésbé érdekelnek, és viszont az, hogy valós időben kezelhető a telefon, tehát a, a gesztus vezérlés működik, meg a nem akadnak az alkalmazások, és mondjuk tudom, fényképezőgépet is be lehet azelőtt hozni, mielőtt a téma elszaladna, felnőne, és leérettségizne. Ez nekem tetszik. Ez jó érzés. Úgyhogy egyre inkább szeretem a készüléket. Az árával együtt, ami mondjuk meg a kedves hallgatóknak, hogy 50 ezer forint alatt fájt nekem végül is ez, ez a történet, és kaptam érte egy négy magas processzoros 1 gigás memóriával rendelkező, mindig a legfrissebb Androidot tartalmazó na, na, telefont. Lávézet egy, na. egy nem az, hogy mindig a legfrissebb Androidot tartalmazó, hanem kiadáskor megérték, hogy igen, ki rá a 4.4. Hát és eddig hogy... tart az ígéret. Hát épp azt mondom, hogy megígérték, hogy majd januárban kijön és most december végén én már meg is kaptam. De egy potenciális következő 4.5-ről sose beszéltek. L figyelj, a Motorola, neki a már Google tulajdona. Meg lesz, az, meg lesz az szerintem, meg lesz a A Google megígértes Google-nagy optimizmus. <laughs> Pontosan, a Google nem gonosz. Na a lényeg az, hogy nem egy, nem egy menüzős telefon a Moto G, hanem inkább az a fajta a amit aki már több okostelefont használt, az nagyra tud értékelni, hogy just works. Így működik. Tehát, hogy így úgy tűnik, hogy jó, nincs vele semmi baj. Azt hozza, amit az a marketing ígér. És ez, hát ez egy a... nagyon ritka tulajdonság manapsan. Mondhatjuk-e azt, hogy ez a, ez a mobiltelefonoknak az, az, a, az a kategória, hogy, hogy amikor kiköltözöl a házba. Hát mondhatjuk azt tulajdonképpen. Az a keresztény család a telefon. Igen. White, anglos saxon protestant. Igen, nem Igen, Garázsban sztorali Mondhatjuk ezt rá tulajdonképpen, de. De azért az egy súlyos szégyen, hogy, a, hogy a, az okostelefonipar egyébként ott tart, hogy vagy örülni kell egy, egy ilyen készüléknek, és az összes teszt az egekben magasztalja, hogy egy elfogadható áron beszerezhető eh, okostelefon, élményt nyújtó okostelefonról van szó. Lassan értem eltemetjük egyébként a technológiai civilizációt, ami egyáltalán nem mondok, én ezt nagyon szeretem, vörös mellett még jobb. Én úgy Tehát vagyok. nem mellett fog járni az adás időnk. Hát akkor Én már csak tartunk. Megint sietségre kell fogjuk, pedig azt hiszem. Szerintem, szerintem most lazán, úgyis jövő héttel kihagyjuk, nem? Nem, nem biztos, hogy nem tudom, év lesz. De végül is azt, azt, azt állíthatjuk, hogy ez most egy ilyen karácsonyi dupla szám, és akkor. Kara karácsonyi szétfolyós adás. Nagyon jó. A, a korábbi koratéli szétfolyós adásokhoz képest ez egy ilyen ünnepi karácsonyi szétfolyós. Tudtam volna. Ezt, Igen, ki, kikomboltuk a... A kigaboltuk a nadrág felső gomját, meglazítjuk az övét, és én eszünk ne... még Beiglit. Nagyon jó. És én elmehetek még borért? Mert akkor el, elugrom. Mármint nem az éjjel-nappaliban, csak ide a frizsidénkkel komitot... Szület. Nem, nem, nem. <háll> Amíg én beszélek az LG-nek az SMS-re irányítható lakásáról. Mit szólsz hozzá? Hát de csak akkor, hogyha nem nem, nem, nem engedélyezem, még előtte, ugye ezt nem fejeztük be, a Google glass ami történt, pedig én ez tök fontos. <háll> A, ugye az történt, hogy az év végén eh, kijött egy pár újdonság a, a Google okos szemüvegé, és az egyik, amit mindenki állítólag nagyon várt, hogy végre kacsintással is lehessen fotózni, ami nyilván egy porszám szembe kerülésével sorozott fényképezést okoz, de az még így is nagyon menő, hogy nem kell a szemvéghez nyúlkálni, hanem csak így rezgeted a szempilládat és fotózol, és ehhez képest az, hogy Jaj, full hangouts támogatás is került a szemüvekbe, azt azért tényleg én se értem olyan nagyon. Ez jó, hogy egy picit intruzívabb lesz, tehát eddig legalább feltűnt, amikor fotózom, most már azért a biztonság edélyebb nem. Hát mindenki de most, hogy ezt csak azt veti a fel. De... Már. de hát az tök jó, hogyha úgy lehet fotózni, nem veszik észre az alanyok. Úgy lehet jó fotókat készíteni. Igazán én? úgy lehet elkapni a pillanatot. A jó fotósnak ez a legfőbb ismérve, hogy képes olyan fotókat készíteni, ahol a a alanyok nem integetnek bele az objektívbe. Igen, ez a pozitív magyarázat. A negatív magyarázat így lehet elkerülni azt, hogy észrevegyék, hogy fotózol, és akkor innentől kezdve a, a gonosz ember, a zsákos ember és a terrorista is fotózhat igen. Hogy igen, a balonos kabátos férfiről ne is beszéljünk. Igen, de ezért aztán már is betiltották az Egyesült Államokban csomó ilyen például a bank fiókokban, öltözőkben nem szabad Google Glass-t viselni, és aki ilyet tesz, azt azonnal derékon csapják egy szálfával. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy uh, én is betiltom a... nem tudom, legalábbis nem szeretnék Google Glassos os emberrel találkozni. Uh, akkor Ákost került majd, ez az egyetlen megoldás most. Jó, azt azt kéne csinálni, hogy, hogy legyen a Google glass egy LED, ami pirosan és zölden tud világítani, és pirosan világít, ha nincs, bekapcsolva zölden, ha van, és akkor... Valóban, ez, ez, ez kevésé ormótlan a készülék egészéhez képest, nyugodtan. Egy egész sorát. Még jobb, nagyon, sokkal jobbat tudok. Na. Egy, egy csodálatos üzleti lehetőség. Ugyancsak a Google számára, de most én elárulom hogy ők elkezdhetnének árulni egy egészen apró eszközt, amit az ember akár a hajtókájára tűzhet, vagy a zsebében hordhat, és azt jelzi a Google Glassnak magának, hogy ebbe az irányba fordulva nem készíthet felvételeket. Tehát, hogy egy Google Glass blokkolót Igen, ezt úgy ez hogy lehet, egyébként... Ez egyrészt a logikus, másrészt pedig a miért én alkalmazom, alkalmazkodjak pénzkiadása a te perverzióthoz kérdést veti fel. Hát azért, mert én az én perverziómat szabadon üzhetem, és te legfeljebb mérgeskedhetsz, de nem tudod, de, hogy is mondjam, hogy törvényekkel megakadályozni, hogy, a, hogy az én google glass lássam, lásson téged. De hogy hogyha a Google maga adná megoldást a privacy-üket féltő embereknek, akkor ez megoldódna így és természetesen egy csomó pluszbevételterepményezne, hiszen én nekem ja, is meg kéne 19, lehet, ért vennem ezt az eszközt. Na mindegy, nem akarlak titeket meggyőzni a Google glass különben is bekockásodtunk, inkább beszéljél a LG SMS-sel vezérrelhető porszibójáról. Kezdjük onnan, kedves hallgatók, hogy kiemlékszik az ötödik elem című nagyon jó science fiction -re. Én, én, én. Annak és a, és a Az arra a részére, amikor a csábónak a... Aztalából asztalából kijön a porszívóhoz, az ittal az elefánt a ő pedig közben csendesen fulldoklik, mert senki nem tudja használni a rajtek műfogást a környékén. rajtek, aztán az, mindegy. Is. Na most az LGL ezt találta fel, SMS-ben otthoni berendezések, megmondod a porszívónak, hogy porszívózzon, a sütőnek, hogy süssön, a mosógépnek, hogy mosson, és a többi. És ez mind-mind szöveges parancsban, úgyhogy a jövőben élünk. Nem feltétlenül van értelme, de a jövőben élünk. Visszaértem a bortöltésből, és ti is a végére értetek ennek a történetnek, úgy látom. Igen, igen, ez... igen az okos eszközöknek Tehát a... az, az, az első lesz a következő internetre, internetre kötött hűtő? Hmm, nem, ez szerintem egyszerűen csak a, a, a hülyes, hülyeségek sorában fog szerepelni, nagyjából ugyanott, ahol a, az én következő találatom a mobil töltés ugrókötéllel című dolog, ami igen pont az, amit az elején emlegettünk, hogy valakinek eszébe jutott, hogy ha valaki ugrókötelezik, azzal a mozgási energiát termel, és hogy ezt pontosan lehetne használni arra, hogy, hogy mondjuk mobileszközt töltsünk fel vele, és azért megcsinálta azt az ugrókötelet, ami, ami effektíve áramot ad le, és ezzel ezt kivezeti egy USB porton keresztül. És én... De nyilvánk? Megvagyok döbben. döbbenve. kilent igen. Ez nagyon jó. Nagyon, ez szerintem. Ha 10 ennyibe kerülne, akkor én most lennék egyet. És tényleg töltenél egy telefont? Vagy, miért? Vagy kinek nem Szerintem Úgy jel... bocsánat, le kell mennem a játszótérre, feltölteni a telefonomat. Igen. Szóval nem, hát a lakásban szerintem nincs ekkora összefüggő terület hozzá, de nem mindenképpen menő. Nyilván ugye beszéltünk is már egyszer egy megint csak korábbi adásban, hogyha a gyerekeimre például tudnék kötni valamilyen mozgási energiát, elektromos energiával alakító eszközt akkor nem lenne gondunk az áramszámlával többé, az biztos. De hogy itt konkrétan ugrokötelezni kelljen, hát ez tényleg az a, az a megközelítés, hogy az ötlet vicces, technikailag a lehetőség adott, soha senki, tehát, nem, tehát négy vevőnél többet nem képzelhetünk el reálisan. Összesen százat akar nagyjártani belőle, szóval azt szerintem a, el, el kell, az szerintem a is. Az, az valószínű valószínűleg el. Kint kell kidobni. ó? És az apró betűben ott van az, hogy, hogy ez inspirálja a, a STEM, tehát a tudományos <gül> oktatást is. Tehát sok kis hackered lesz, hogyha megveszed, azt istenverte a drága kötelet. Nyilván ez a Developer Edition azért ilyen drága. Child Fund International támogatója. Ez az igazi pályázatra tenyésztett innováció. Így van, így van. Tehát az egész úgy hogy van. Valószínűleg egyébként kicsit olyan, mint a forma egy, hogy aztán ebből valamilyen technológia leszivárog majd a, a mi életvilágunkba is. Oh, oh, oh. Ferenc, bocsáss meg, hogy félbe szakítalak. Azt néztem, hogy ők, ők az a banda, akik kitalálták a rúgással feltölthető és később lámpaként funkcionáló focit. <tosz> Nem tudtam de... Amit nyilván a Fekete Afrikának a megváltására találtak ki, Igen. lelkes hekerek. Ez Csodál... szerintem egy csodálatos projekt, itt gúnyolódtok vele. Igen, nézzük Ez a, a Google-nek a lufis internetjéhez hasonló mérhűfasság. Nem, nem, <hát> az, az a különbség, ez egy kézzelfogható vicces kütyű. Csak ők a keltinek komolyabban gondolják. Mm. Nem, nem, szerintem egy három-négy év múlva majd megjelenik a régiójáték kereskedés polcain. Nem tudom én, 3950 forint. Értékben. És nem tölteni fogja a telefont, hanem világítani fog a maga az ugrókötél. Na, akkor menő lesz a karasszony És akkor majd az vicces is lesz. És ilyen messziről indítanak. Mert ehhez képest a következő, a cubli, kubli, Viszont kubli, a vagy A, az annak legalább semmi értelmet ad. Az tényleg csak a kutatásról szól. Képzeljétek el, kedves hallgatók, egy olyan kockát, ami egy ilyen kicsit olyan steam kocka, egy csomó ilyen forgó alkatrész van benne, és azt tudja, hogy ezek a forgó alkatrészek úgy egyensúlyozzák ki, hogy mondjuk az egyik élén is meg tud állni a kocka, meg az egyik sarkán is meg tud állni a kocka egyensúlyozva, sőt, át tud ugrani az egyik élél a másikra, meg ha a felborított vissza. nagyon szép, meg nagyon tehát ez mondjuk ilyen, ilyen műtárnak ide a, a, a palotámba, Azt abszolút el tudom képzelni. Biz, biztos jó ez valamire. Tehát lehet rá, nem tudom én, fényképezőgépet szerelni, vagy vagy nem, a bű, Nem, nem olyan. kell. Nem, ez nem jó semmire. Ez egy, ez egy ilyen technology demonstrator, ez egy, egy technológiának a, a kifaszázása, amit aztán majd tényleg pár év múlva viszont láthatunk egy csomó valóban hasznos Hát állaposan az gyroszkópos stabilizálás, nem? Ha jól így van, van így van, van. csak potosan, csak annak egy nagyon kifinomult és cuki megvalósítása. Ó, de szépen mozol. Parácsonyra ilyet kérek. De hogy igen, igen, nagyon menő az egész. Ez pont egyébként a hiába valósága a szépben, ettől válik művészi a tárgy, ahogy, a, ahogy az ugrokötél, meg ettől válik kínai marhas, ilyen... ilyen. Na, milyen ugrókötél van ennek? Az tényleg egy ilyen... Egy És hát lehet az, hogy az ugrókotéletződheted ezt. Hmm. Bocs, le kell mennem a kertbe, hogy feltöltsem a kockámat, le. Hát igen. igen, ez az igazi anticsajozós duma. Ne arra úgy mindjárt jövök, de lemerült a kockám, fel kell az ugrokat, Mert ezt minden lány megérti. Na, amelyik lán nem érti meg, azzal nem is barátkozunk. Azzal nem is barátkozunk, úgyis van. Na, ehhez képest szerintem a következő rovatot azt teljesen kihúzhatjuk elvégre. Mégis Mégiscsak ez egy ilyen karácsonyi szeretetadás, és akkor az, hogy most. Ne legyenek nem... rossz hírek benne? Hát nézd, a... ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne legyenek. <sodik> hogy ne, hogy nem? Lesznek, majd mindjárt, <há> ha rátérünk a repcsínére, akkor. Lesz abban rossz Kimentek ki egy ebből a szekcióból, mert az, az vicces akkor. Megteheted. Én is kimentem. Köszönöm. Google glass Így, úgy beszélek a Rap genius -t. Ebből a szekcióból mentetek ki a Google glass az, Nem, az, az az előzőből, az előzőből. De, de melyiket szeretnéd kimenteni a színpadot? Akkor hadd meséljük a Gitdown című projektről. Ja, az vicces mondjuk, az igaz. Abban egy rejtély van el, eltemetve. Rejtély? Igen, abszolút. Igen, igen, igen. Majd elmondom, hogy mi a rejtély. De mondd el, hogy mi a Gitdown a Kid Down az egy nagyon egyszerű ö, projekt, ami egy DrinkShield nevezetű Arduino-ra épülő ö, Open Source vér vagy. Hogy isten vér, A szint de tudod ezt a, a beleheléssel? Szonda, igen. amit kevesebb. A szó. szonda. A szonda ez az. Igen. Egy Open Source Arduino-ra épülő szonda, amiben be, belefújsz és megállapítja, hogyha túl, túl magas vagy túl alacsony a alkohol szintet, akkor nem enged. Gitbe becsekolni be a, a változtatásaidat. Igen, ellen Alap, de esetben de. Ugye, alap esetben ugye úgy működik, hogy, hogy nem engedi, a, nem enged részegen kódolni, de legalábbis részegen kárt okozni a, a kódba, úgyhogy úgyhogy ez elismertsd a változtatásaidat. Ugyanakkor van, van egy olyan ö, alternatív lehetőség is, hogy mivel, hogyha csak akkor enged, hogyha részeg vagy. Vagy akkor, hogyha az XKCD-ben az XKCD-ből ismert Balmer csúcsot célzott be, tehát 0,13-0,15 között van a véralkohol szinted. Na de ez a, ez a Balmer csúcsa rejtés szerintem, és én úgy értettem, hogy ez, ez nem, a, nem az XKCD karikatúra blog találta ki, hanem ez egy létező történet, hogy valamiféle mérősek hát... igazolták azt, hogy, hogy van egy... Van ez arra... az, az XKCD című verkomékkal, nem tudom, hallottál el róla, Ferenc? Ja, hallottam, igen. Na, ezt az XKCD című webcomik találta ki, mert ez vicces. De biztosak vagyunk benne, hogy, a, hogy ennek nincsen semmiféle valós alapja? Ö, igen. Hát annyi, annyi hogy személyes beszámolók alapján sokan érzik azt, hogy, hogy mint, mint hogyha lenne ebben valami. Igen, én magam is ezt, ezt próbálom megerősíteni éppen. Ugye azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy a Balmer csúcs az egy, legalábbis akkor az XKCD szerint, az az, hogy egy bizonyos nagyon szűk sávjában a véralkohol szint emelkedésének, van egy olyan, olyan részegségi szint, amikor az ember elkezd ember felett ilyen jól programozni. Ez tényleg egy nagyon szűk szint, tehát az alatt és a fölött csak átlagos, hogy aztán egyébként egyre romló programozói képességeket tudunk felmutatni, de ebben a nagyon szűk sávban hirtelen nagyon jók vagyunk. É, és ez egyébként szerintem egy általános alkohol igazság, hogy ahogy iszik az ember, van egy olyan tényleg szűk rész, amikor már eléggé be van rugva, de még nincsen nagyon berúgva, és akkor nem tudom, jobban tud programozni, jobban tud csajozni, autót vezetni, és... De ez nem a át, az, azt, hogy leállítás. alkohol önbizalmat ad? Tehát ez ez nem simán a, a részegségnek egy tünete, hogy nagyobb önbizalmad van, és úgy érzed, hogy jobban csinálod azokat a dolgokat, amiket egyébként is csinálsz? Szerintem ez csak, nem csak az önbizalomról szól, hanem egy pár másik dologról is, úgy mint tudom én, kreativitás, meg a kötöttségektől való megszabadulás, és tényleg Igen, én is viccesebnek érzem magam, de... De, de mások, mások ezt nem erősítik meg. Itt szeretném jelezni, hogy a University of Illinois-nak a 2012 tavaszi vizsgálata szerint, ott is a viselkedési és agyi kutatóintézetnek a felmérése szerint a balna úcs igenis létezik. Na, ugye? <gül> Ez egy fontos tudás. Én egy magyar pszichológusnak olvastam egyszer egy nagyon megdöbbentő cikkét, ami hosszan hosszan érvelt az alkohol mellett, és az körülbelül arról szólt, hogy, hogy, hogy egyfelől persze rosszat tesz a májnak, de hát mondjuk a manapság a parizer is rosszat tesz a májnak, olykor rosszabbat is tesz, vagy legalábbis abból többet teszünk, és akkor ehhez képestünk milyen jó dolgokat csinál az alkohol a, a pszichénkkel, majd adott esetben ezt a cikket is belinkeljük. A lényeg a lényeg, hogy volt egy ilyen hakaton, ahol egy csapat elkészítette azt az eszközt, ami a Balmer csúcsra eső alkoholszintű emberek számára teszi lehetővé a programozást, pontosabban a változások elmentését, Ez szerintem gyönyörű, nem csoda, hogy megnyerték vele az adott versenyt. És hát a, a projekt fent is maradt a GIT-en, nem úgy, mint pár nappal korábban, a Feminista Programozási Nyelv nevű paródiaprojekt, amit nagyon gyorsan töröltek, mert tudjuk <gül> miért. Pedig vicces volt, nem? A maga módja, igen. A maga mógyan, mert ez egy, a maga mógy mógy ezt... kapcsolódtak a trollok. Nem tudod, hogy a trollok -ok kapcsolódtak-e rá, tehát érted? Azt, hogy valaki Jó. nincs humorérzéke, még nem felelően troll. Lehet, hogy simán ember. Igen, de viszont egész biztos, hogy, hogy feminista. Nem jó, nem. nem. Most nem, én sem vagyok benne biztos, visszavonom. Feministák, ne bántsatok. Beszéljünk inkább a zenéről. Jó, jó, jó, remek zené rossz ki van. van. Úgyis, mint a, a rap Genius nevű oldalt, ami repszövegeknek a megmagyarázására épült. Fel, és ott le lehet kattingatni, ilyen matúra irodalmi füzetekként azt, hogy mi mit jelent. No, ők Black Hat Show-val próbálták kicsit meglopni a forgalmukat, és a Google az ezért cserébe, amikor ezt észrevette, annyira durván megültette az oldalt, hogy a saját nevére sem jön ki igazából találatnak, és a korábbi ilyen, mit tudom én, Kane West, keresésekre meg aztán pláne nem ilyen tizedik oldalakra estek vissza. Ami azért igazán vicces, mert a LabGenius egy olyan startup, mert piszak sok befektői pénz van. Oh. Hát és akkor mit mond azt a következő, nem tudom, angyal megbeszélésen, amikor leszállnak a kisbefektetők, és azt mondják, hogy János, nem, nem vagytok benne a Google-ben? Igen, erre azt kell mondani, hogy hát azért nem, mert Black Hat se hoztunk, megpróbáltunk tiltott módszerekkel előnt és nem jött össze. Bocs, lemondok. És akkor a befektetők azt mondják, hogy hát elfogadom édes szívem, menjél innen el, majd hova. Mennyi hozom, maradt még szemben. meg a 15 milliából? Igen. Black Hat seo az nem illik, nem? Tehát ez ilyen egyszerű. Persze. Az a az csalás. Hát akkor még rájuk száradt. Teljes. Igen, igen, csak az év egyik ilyen nagyon menő startupja volt egészen addig, amíg mindenki nem tagadja, hogy valaki használ, valaha használta őket. Egy dolog azért az én csőrömet is böki, hogy simán el tudom képzelni, hogy a startuphoz felvettek egy nagyon lelkes, ifjú SEO szakembert, akinek azt mondták, hogy legyünk előrébb a keresőben, még azt mondta, hogy oké, intézem, srácok két hét múlva jelentek. És két hét múlva azt jelentette, hogy kicsit bincsiztem, és most már az első oldalon vagyunk, és mindenki nagyon boldog volt, és senki nem kérdezte meg, hogy hogy csináltad déla. Nem, sajnos, sokkal, sokkal egyszerűbb a válasz. Ők, ők az első pillanatot kezdve ilyen nagyon megkérdőjelezhető dolgokat csináltak. Ez volt az első dolog, ahol. Vagy ez, volt, ez volt az a dolog, ahol rajta kapták őket, ahol, nagyon, ahol a szokásosnál egyértelműbbek voltak. Ez megnyugtat engem. Akkor ezek szerint ez most egy ilyen igazi klasszikus történet a rossz elnyerte el büntetését. Helyes. nagy pofont nekik. Ugyanakkor me megint egy ilyen do no evil jellegű kérdés, is felmerül, hogy, hogy a, mekkora hatala van a Google kezében. Hát egyre nagyobb, ez nem kérdés. És ez nyilván veszélyes is valahol. Pont a napokban, na jó, mondjuk az elmúlt hónapban voltam egy előadáson, ahol valaki a magyar média szakma egyik vezető személyisége mondta azt, hogy hát egy felhasználóként persze szeretjük a Google ingyenes és egyre jobb szolgáltatásait, de azért üzletemberként vakarjuk a fejünket, amikor azt látjuk, hogy a kereső bizniszen beszedett borzasztó mennyiségű pénz hátán lovagolva, egész iparágokat eh, aláz, aláz szét és szüntet meg a Google azzal, hogy, hogy megcsinálják ingyenesen ugyanazt, amit korábban mások pénzért árultak, pusztán azért, mert van rá pénze. És itt tényleg olyan iparágokat szüntet meg, mint adott esetben az office szoftverek vagy a, vagy a GPS navigáció értékesítés. Az nem feltétlenül fenntartó trendek ezek egyébként ha az embernek még egyszer leszoktatni arra a fizesnek dolgokról. Dolgok hát igen, miatt. ez az, hogy valahogy az ilyen idegen megközelítés. Hosszan lehetne erről vitatkozni. Az tény, hogy a, hogy a Google az erőfölényével visszaélve szed egyre nagyobb pénzeket a reklámiparból be, és ezt a részben arra használja, hogy más piacokat meg egyszerű megszüntessen. Tehát, hogy ki gyilkolja onnan a vetélytársait, vagy lehetséges vetélytársait, és jobb vagy rosszabb termékekkel, ez tulajdonképpen mindegy is, de, de leuralja és monopolizálja a piacokat. És ez egy talán tényleg ijesztő lehet, üzleti logikával mindenképpen, mert hogyha beleteszed a pénzedet valamibe, ami, ami fontosnak látszik, ami menőnek látszik, ami pénztermelőnek látszik, akkor ott lebeg a fejed fölött az a lehetőség, hogy egyszer csak jön a Google, és a reklámforintjainkon élősködve megszünteti a te piacodat, és a befektetésedet elértékteleníti. Igen, mi van akkor, ha holnap bemutatja a terméket a Google? Uh -huh. És nyilván semmi, siker. Így van ennyi, hogyha hát széttart a kezed, és és az embereket, és becsukod a gyárat. És ezért érdemes lesz figyelni, hogy mi lesz a Rap a jövője, mondjuk az elkövetkezendő hetekben. Igen, igen, annál is inkább, mert egyébként most azt olvastam a Wikipedia-nél, néztem gyorsan, hogy voltak már fent olyan, olyan alkotók, hogy saját, saját szövegeiket bincsiszték ki. Ami meg egy ilyen bölcsés szempontból izgalmas dolog, amikor, amikor a költő magyarázza a versét, és, és egy ilyen vikis jelleggel bele lehet oda szállni vele beszélgetni. <gül> az tényleg, rep esetében ez különösen viccesen hangzik. De, De egyébként egyéb nem csak magyar a repre szerették volna. Hát most meglegy, hogy megmarad egyáltalán. Plusz egy Azt hitezed még az, az, a, az, a az, a az a egyik, egyik magyar rep blog, amiről beszélsz? <gül> Nézd, a free blogon volt. A FreeGroban sok minden mondja van a továbbiakban, hogyha egyszer meghal a szerver, akkor nem lesz, addig csak elérhetetlen kábbi. Megjutató. De az is, meg. nagyon, az is nagyon jó volt a Knyv című, egy magyar tolmás fixú csinálta. Hm. Még egy zene bánc. hírünk van. Facend igen. Ez csak egy ilyen kis hír, egyébként viszont nagyon okos kis hír. Még pedig az, hogy az Rajoméden olyan adatokhoz jutott hozzá, hogy, hogy hol kaloszko, igazán igazásokat az ő zenéjéket. Aztán felültek a repülőgépre, amit Bruce Dickinson pilóta és énekes vezetett, oda mentek, csináltak egy koncert, és se keresték magukat rajta. <gül> és hol volt ez a koncert? Ö, São Paulo-ban, Brazíliában pedig ugye mindent kalózkodnak, hát ez lehet tudni. De nem az Iron Maiden volt a főszereplő egy másik hírnek és mostanában mi szerint valahol nem tudom, a Sarkörön túl adtak koncertet, és ezzel szintén nagyon jól kerestek. Mind a négy sarköröntatúlnak, aki ott volt a bázison. Fiasztán, láttam valamit, de azt mondja, hogy az ezen megvan az, hogy mindegyik kontinensen adtak koncertet. Tán ők voltak, de nem esküdnék meg rá. Mindenesetre akkor ezen hírekből úgy tűnik, hogy az Iron Maidennek van egy rendkívül jó, ilyen, hogy is mondjam csak, social media menedzsere, vagy informatikai szaktanácsadója aki végre össze tudja kötni az üzleti gondolkodást, az informatikai gondolkodással, és így egy, hát tulajdonképpen egy ilyen üzleti vállalkozást tud új erővel feltölteni az informatikán keresztül. Hát meg eleve egy halálmenő van, de egyébként én mind mindig vevő voltam arra, hogy nem veszik annyira komolyan magukat, mint amennyire lehetne. Igen, igen. Mindenképpen. Ö, no, de hát apróságok maradtak már csak hátra. De milyen szép apróságok ezek. A Kickstarter és játékromat az személyes kedvencem egyébként. Ö, rögtön azzal a CNC géppel kezdődik, amit kartonból lehet összelegózni, és hát egészen sok mindenre lehet használni, a keverésen túl a rajzolásig kb. És a CNC megmenő aztért ugye nem kell mondani. Mindig szerettem volna otthonra egyet. Egy CNC-es Aha. Ugye ez és a program... Ezt... Lehet, lehet a kitet megvenni? Igen, de amikor ez a rajzolós, az igazi az, amikor beleraksz egy 50x50x50-es 50x50 50x50 vas kockát, vas kockát, és kiveszed belőle egy Lamborghini-motort. <gül> oh. Igen, de ez otthonra egyébként nem annyira kell. Hidd el, nekem kellett, nem akarsz otthonra egy ilyet. Egy sokat, hogy azt hangos, és a legvitkább esetben lenne ötleted arra, hogy mire használt valójában. Vajrat, <gül> <Értem? gül> igen, beszélünk, hogy a Lamborghini-ről. <gül> Természetesen az Vesztergáról. Okay. És akkor ez, ez valójában a 3D nyomtatóknak egy ilyen másik irányú megközelítésű megoldása? Tehát, hogy szintén ilyen személyes tárgykészítő eszköz csak nem a nullából felépíti, hanem a, a sokból kifaragja? Igen, illetve hát... Ö... Az azért látszik, hogy milyen körökben gondolkodnak most az otthoni innovátorok, hogyha tudsz pontosan vezérelni valamilyen kart kettő dimenzióban, akkor azt mire lehet felhasználni. Igen. És akkor a nagyon, nagyon primkó, de még viszonylag a 3D printerek előtt ott van ez a pár dollárból megcsinálható, csak egy irányban mozgó másik eszköz. Egyébként, ha már itt a kickstarter és az otthoni innovátorokról beszélünk, akkor nekem az merült fel, hogy mintha most valamiféle trend mutatkozna a Kickstarter és Indigo kampányokban, mi szerint egyre több olyan eszköz jelenik meg, ami valamilyen szabványt megpróbál sok másik szabványjal szemben használhatóvá tenni, de lehet, hogy nem, nem elég ködösen fogalmazom a dolgot. Nagyon ködösen fogalmazod meg a dolgot. Mondok két eszközt, az egyikről már beszéltünk korábban, ez az AirTain nevű, egyébként magyarok által csinál dolog, ami egy lesz HDMI cucc, tehát ami azt tudja, hogy a tévének a HDMI portjába bedugsz egy eszközt, ami egyébként Wi-Fi-n kapcsolódik a, a helyi Wi-Fi és egy szoftver segítsége a bármely számítógépnek a, a képernyőképét és a hang kimenetét tudott tükrözni a HDMI-re, tehát a tévére vagy akár más számítógépekre. E, tehát a HDMI itt teszi wireless és ilyen általánosan és most összefutottam, egy Rocky nevű cuccal, ami meg kávé ugyanezt csinálja a Jack tehát magyarul Wi-Fi-n e, keresztül lehet zenét sugározni 3,5 e, e, mm-es audio bemenettel rendelkező eszközökre, bármire, egy egyszerű, olcsó eszköz segítségével, minden szól valahogy, hogy hogy... Wireless eszközöket csináljon, de olyat, ami mindenre jó. Tehát, ami nem ez a nagyon sok különböző szabálynak megfelelő mindent lekezelő valami, hanem hogy így ilyen alapeszközöket tegyen kényelmesebben használhatóvá, és ilyen a HDMI, minden tévén van, és ilyen a jackdugó van. Ez valahol persze a, a is egyébként, hogy a az összes ilyen nagy céges szabvány, és itt mindig a kudarcoknál a DLN eljut először eszembe, amit tökéletesen használatlan, ilyen logikájú szar, azok, azok éppen csak karcolgották a megoldástak a, a felszínét, és így borzasztóan rossz őket használni. Igen, és ehhez képest meg lehetett volna csinálni az általános, hogy tehát azt a szabványt, ami tényleg jó mindenkinek, ami szabványként értelmezhető ehhez képest. De ez a szabvány nincsen jó mindenkinek. Hogy mondod? Olyan szóval meg nincsen, jó mindenkinek azért. Közé... a délen, azt mondta, hogy mindenkinek nem jó. Használtál mostában délenet? Használtál valaha délenet? Nem. Ilyen a artist, zsáner, album kategóriába tallózol be. Többnyire nincsen benne cash sem. tehát hogy átvállalt a másik kategóriába, akkor újra tölt. Nagyon lassú és tényleg valamit vinők meg használni egy kicsit egy segítségével. És ez a maximumit kihoztak belőle bármilyen platformon. És nagyon sok ilyen szabványt tudnánk felsorolni, ehhez képest nagy van néhány, ami elterjedt széles körben. Ilyen az USB, ilyen a Wi-Fi, ilyen a HDMI, ilyen a jack-o. Igenképp volt a töltő. igazából arra lesz szüksége a világnak. Igen. Nagyon tök jól jól. jó, hogy vannak civilek, akik meg azon gondolkodnak, hogy megvalandulnak ettől a nem lehet a dolgokat összekötni a dolgokkal, vagy csak nagyon magyarult kábelek. segítségével, de meg lehet csinálni ezt. Wi-fin keresztül mégiscsak tudunk audiót is, meg tudunk videót is áttolni a megfelelő eszközökre, és a mindent mindenre. Tehát mindenki ezen gondolkodik most, hogy szemben a vállalatokkal, akik a saját szabványokat próbálják világszabványnak hazudni, ők megpróbálnak a valódi szabványok mentén vagy a valóban elterjedt megoldások mentén csinálni általános összekötési eszközöket, és ezek egyre sikeresebbek. Jó hír, én akarom, nagyon akarom. Szerintem is pozitív dolog. Hát jó, a és nem mindenképp projekt sikerül, hogy fogok nem? Hát a pénzt azt végtelenül jól összegyűjtöttek, igen. Igen, igen, igen. Pont azon gondolkodtam, hogy a, a, a Rocket valószínűleg nem tudnám beépíteni az életembe. Mert egy, egy dolog rejtél az egészben, hogy milyen milyen hangcsif van ebben a szózban, és az hogyan szól valójában, de csak szeretnék egyet játszani. Hát mindenképp kipróbálni egy érdemes, érdemes eszköz volna. És hát ha már így a, ki, a karácsonyi kütyüknél tartunk, amik közi a Roppy <gül> meg a rt a mindenképpen oda kapcsolódik, tehát én mind a kettőt azonnal szeretném megkapni karira a telefon mellé. Jövő karira esetleg. Esetleg jövő karira, de addig nem akarnék várni azzal. Na mindegy, de hogy, hogy van még itt néhány további karácsonyi ajándék. Ötletünk már elkésedtként, de hogy is mondjam, csak a karácsonyra kapott borítékos pénzekből még lehet vásárolni ezt azt. Ü, a Steam akcióról beszélsz? Uh -huh. Igen, a Steam nagyon durva idén. Ebben a pillanatban nyomom le a monaco a bygong nem akarjátok ti is megvenni hogy játszok, a gyártok? Nem jó, de vehetek egyet éppen. Tehát kedves hallgatók, ne mondjuk az elején, utána majd vásárolgatunk adáson kívül. A Steam internetes digitális játékboltban vitatlan nagy akciók vannak január 3-ig, január 3-ig biztos kikerül az adás, Isten engem úgy segélyen. 3,73 euróért meg lehet venni a magyar fejlesztés Van Helsing játékot, amit igen nagyon dicsérnek, plusz egy ismerősünk a Story egyik írója. 1.69 ért a Hotline Miami, ami az egyik legjobb játék volt idén. 2 euró a bastion ami a tavaly előtti évnek az egyik Xbox-os most már PC-n is van. Mondjuk a Monaco... Bastion az összes humbly a venne volt, tehát abból, abból nekem hát, van a szem három litenszem. Hát, ha nem vették még meg. A Spelunky HD-nek a PC-s verziója 3.50, ami a világ legjobb játéka viszont, és hogyha ezek nem elegek, ezek az indislágerek voltak, akkor meg venni nagyjából az összes lényeges ilyen nagy játékot, amit az ember úgy nézett 50 dollárért, vagy 50 euróért, most sokkal olcsóbban, Deus, Deus Ex 5, Skyrim fél, Far Cry 3, nagyjából 5, és így tovább. De most kell játékot venni, és nem évközben igazából mert akkor egy nagy játéknak az árba be lehet takarjanak egy fél évre előre. bio sok, öt. Érdekes, mert ehhez képest például pulóvert vagy zakót, azt meg nem most kell venni, hanem két hét múlva vagy három hét múlva januárban. Sok hát hát most karácsony után már elkezdődött a, a leározás, nem? De csak azt mondja, nincsenek nyitva a boltok, talán ha. holnaptól. De januárban úgy megnyugszanak a kedélyek, már mindenki dolgozni jár, nincs az a tülön, tülekedés és tolongás a csak És akkor az ember besétál és milyen ár alatt vásárol, nem is tudom, téli kabátokat és sínadrágokat, amire oly nagy szüksége van. Azt Steam nem ilyen. A Steam-en már most is lehet, sőt, már egy pár napja lehet venni nagyon olcsó játékokat. Igen, a Harder pedig sosem olcsó igazán. Kivétel, hogyha Gáspárral hozadsz telefont. Igen, az nagyon jó. Azt mindenkinek ajánlom, kedves hallgatok, hogy hozassatok a a telefon. Tényleg nagyon Nagyon olcsó. nem szeretném túlétni a szű-limitet, legközelebb. Egy 800 as csempész telefonszámon kell hívni. Így. És ha ez pedig nem lehetséges, akkor maradjatok a a kínai direktbeszállítóknál, akik szintén olcsón tudnak hozni furcsa nevű telefonokat, amik nagyon izgalmasak. Nagyon izgalmasak, de cserében nem jók. És az ember mit vár egy telefontól, hanem azt, hogy izgalmas legyen? Ha nem, az, hogy telefonán lehessen vele, ebben mérni igazadban kell. Ez egy annyira szép gondolat, hogy zárásnak is megfelelő. Én nem még, hogy nem kívánok boldog új évet a kedves hallgatóknak, mert szerintem fogunk még felvenni a boldog új évig egy adást, és a január 1-i másnapossághoz kibocsátjuk azt. Ha meg mégsem, akkor majd úgy jártatok. Azért az időzítéssel úgy gondolkodjunk, a január 1-i másnaposág, akkor, akkor Bécsi keringőzni kell. Üh, viszont, hogyha mert ugye, ugye a, a, a bécsi hangverseny január 1-én stb. stb. Viszont, a ha ha 31-én még, akkor akkor sastaps, és akkor hát, kisgyűlésokat közönséget kell szerveznünk. És egy ideig is ott csattanás a végére. Lehet az is egy dupla adás, az első fele sastaps, a második fele bécsi keringő. De egyébként tudom javasolni azt, hogy amíg a család a bécsi újévi koncertet nézi, addig e a mi hallgatóink egy kis uh, szolid fülessel a fülükben a telefonjukon keresztül minket hallgatnak, és felfelnevetnek a vonós futamok közepette. Mit szóltok? Lehet legyen olyan? Én Tök nem jó látom már semmitől, ellenben nem hiszem, hogy működni fog. Jó, akkor ezzel a kétkedő és uh, kezeket széttáró, fejvakaró, tarkóvakaró hozzáállással fogunk most elbúcsúzni, Mindenképpen a karácsony után, de még szilveszter előtt e, új kütyükkel. Júj, tényleg nem beszéltük meg, hogy kaptatok-e karácsonyra valami kütyűt. Ez majd legközelebb. Ah, pedig ez most engem tényleg, hogy kellem... beszélni, de nem beszélni, De akkor rendben van, legközelebb azzal kezdjük, hogy ki mit kapott karácsonyra, ami kütyű, és e, legyen ez a legközelebb még idén. Úgyhogy egyenlőre csak boldog beegli napokat kívánunk a kedves hallgatóknak. Boldog begli napokat. Sziasztok! Help.